ta balorazioekin eh, segitzen dugu. Kasu honetan ba, eh, Xavier Iridoi, eh, Irungo Euskaldergiletsaleko bozera maila dugu, telefonoaren beste muturrean Xavier Kasua Guardion. Bai, Guardion. Mm, Benon, ba, esan bezala horxe Donostialdeko metroaren proiektua mai gainean, eh, gaurko kalidadutako informazioen hori da, ez dakit nolako balorazioak egiten bitu zuen. Bueno, e, oraindik e, orain e, egin e, eginduan balorazioa banaiko hasalekoa da, zen e, ez ezterik e, izan e, oraindik e, ba, sakonean e, begiratzeko e, egin diren e, men, ba, estudioak eta Eusko Jaurlaritzaetik eh e, bueno, ba direnak eta bueno, guk e, bai daukaguna da e, egin behar den proposamena eta e, egin behar dena e, Ba, ba, engarraio publikoarekin berdu beti izan e, irungo katean egina eta irungo iritarrei e, bere osotasunean bere osotasunean zerbitzu ba, e, ba, orokorra ematea e, bueno aurrekoan e, bueno, itzegintzanean honetaz eta, eta ba, metroari buruz eta e, egiten zen e, planteamendua etzeguen egina irungo klabean Eh Eta, bueno, orain ikusi beharreaz eh, eh, aldaketarik dagoen, edo, edo dagoen edo ez dagoen, oraindiken diken ezin ez dut eh, e, balorazunago horik egin. Eta gero, ba, bueno, ma, maiganean daukaguna, e, zenbaki, ere, errepikatzen badira, e, ba, aurreko orain dela hilabete batzuk egin zirenarekin, e, e, ba, bueno, ba, orduan hitz egiten txan, egun da irurogei, egun da eta mar, milioi eurokoa, eta mm, bai. bukusten dugu kantitate hoietaz hitz egiten, eta irungo zerbitzuk eh, publiko eh, ba, en, en, ba orokor bat zerbitzu eh, eh, guztiak, ez eh, emateko ba, ez daukala zentzurik, eta, eta areta gutxiago momentu honetan ez, eta eh, agian ba sinantziazio mm, aukerari gabe, beraz momentu honetan, e, birudien ez, estudio bat eh, aurrera botatzea da eta, bueno, ba E, sakonago aztertuko dugu eta dena den ba, urkusten dugu hau luzerako gaia izango dela. Mm -hmm, izan ere, bene, osko jarraritzak aipatu du, e, berez e, boz azpi urteko epean egin beharrean, be, metroak urte gehiago beharko bituela, horixe bera e, onartu du ba, estudio horren e, aurkezpenarekin batera. Sentzu e, horretan ez dakit, ba, estudio egina egotea, e, ibilbidea e, dagoeneko zehazpo egoteak, beste alternatiba batzuk e, alboratzen bituen edo ukatzen bituen, eh trambilaina bezala. Bai, nikuzet, eh, bat da, eh, Euskoilerra ba, e, Ondarribi, Irun eta Donostialdea, eh, lasarteraino, eh, ba bueno, estoy enariken eh ardatz hori, eh, baina beste gauza bat da, e, guk Irun Ondarribian eta neri dagoki denez, Irunen e, dauzkagun beharrak, eh, eta hori Beste ardatz batetatik pasatzen da, eh? e, eta da, ba, bueno, momentu honetan e, autobus lehenengo lineak ele bat den linea hori, ba, zaizatik hospitalera dijoan, e, ba, linea horrek markatzen duen ardatzak, hori da, irunen daukagun ardatz nagusia ezta? eta bueno ba ikusten dugu eh, ba egiten ari den plantamendu hau ba ba, ba pizka ba, topoaren eh, ibilbidea segitu eta, bueno berbide año eramaten ba ez biola eh, ez duela irungo klabean eh, egiten eta irungo eh zerbitzu eh, garraio publikoari ba soluz eramaten. Uh -huh. Ongidan ba hitzoikenginak atuko gara Xabiri Loi eskermila eh guren egoteagatik. Bai ez dut. Ondo izan.